rorin or islam tega shkup ju prezanton emisionin jurmëve të të dashurit to Në vitin e 6 të emigrimit në muajin Dhul-Qaade, në të njëjtën ditë, Profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me muslimanët e tjerë nisën për të kryer Umrën që nuk e realizuan dot një vit më parë. Profeti sallallahu alaihi wasallam u kërkoi të gjithë atyre që kishin qenë një vit më parë të marrin pjesë edhe këtë herë, me qëllim të tkllej besimi dhe siguria. Numri i atyre që dolën ishte 2000 burra dhe gra. Këtë rast Profetis sër Allah e përment dhe në Kur'an Allahu ëndrën e të dërguarit të vet e vërtetoj me realitet se me vëllnetin Allahut do të hyni në gjamin e shend në qabe të siguruar të ruani flokët e kokave tuaja të shkurtoni e nuk do të keni frik El Feth 22 Profetis sër Allah e përment dhe në Kur'an Urdërojë të merën dhe armët dhe një qindë kalorës nënë komandën e Mohamed ibn Meshlejmes. Ebu Bekri a bitur e pyët, o e dërguari Allahut, a nuk ne kurëzuan që të mos marim armë dhe kalorës me vete? Profetës sër Allah a.s.m. jakëthe o. Po, Ebu Bekri, ne në do të hymë në mekë me armë, por kam frikë nga pavesit. Prandaj, i morëm armët të cilat dojë lëmë jaftë mekës. Nëse në provokojnë edhe duan luftë, jemi në gjendje gëtë shmërije. Me të afruar me meken, profetisë sërallohë a.s. i urderon kalorësit që du para prinë njerëzve me qëllim që kureshët ta kuptonit se muslimanët ishin të përgaditur për shdo situatë. Me të vëretur këtë, kureshët e shqetsuar dërgojnë suhejl i bën amrin, personin me të cilin profeti sallallahu alejhi wasallam nënshkroi marrveshjen, i cili e pyeti profetin sallallahu alejhi wasallam: "O Muhammed, anuke sikusht që të vjini të parmatosur dhe pa kalorës?" Po, ia ja, ktheu profeti sallallahu alejhi wasallam: "Dhe ne nuk do të hyjmë në Mekë me armë dhe me kalorës." Suhejl nuk e pyeti më tepër, pasi e kuptoi qëllimin e profetit sallallahu alejhi wasallam, por i tha: Nuk të njohim vetëse si respektues të besës së dhënë. Kur nuk është vërtetuar që profeti sallallahu alejhi dhe sellem është treguar i pabes, ka prishur marrveshën i parë apo të ketë gënyer. Mes politikanëve, biznesmenëve, tregtarëve të tjerë, është e përhapur ideja, tipa po nuk gënjeve dhe mashtrove nuk do të kesh sukses. Kurse profeti sallallahu alejhi dhe sellem e arriti suksesin pa gënjeshtra mashtrime dhe pabesi Me të ofruar të kupinë Mekes Profeti sallallahu alejhi wasallam urdhroi që kalorësit me armët të qëndronin atë mos hynin në Mekë Me Profetin sallallahu alejhi wasallam ishte një poet Abdullah ibn Rawaha i cili duke hyrë në Mekë filloi të recitojë disa vajtë Lëreni të tëqejt në rrugën e tij Lëreni Së zgj dhe mirë është në rrugën e tij. O Zot, unë i besoj fjalët e tij. Unë shoh të vërtetën në thënjet e tij. Omer ibn Hattabi deri sa të dgjonte i tha: "Çfarë janë këto, O Abdullah ibn Rawaha? Resiton veshë në prani të dërguarit të Allahut, i veshur me rrobat e Haxhiut, dhe në ditën që hyjmë në Mekkë pas 7 vitesh?" Por profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ndërpreu duke i thënë: Lëre Omer, për Zotin, se fjalet e ti i lëndojnë koreshët më shumë se goditja e shidjetave. Gra dhe famijët që nuk i kishim par profetin sallallahu alaihe sellem unë gjitën në vendet të larta me qëllim që të ashohin atë dhe muslimanët tjerë. Paria e mekes u shqesuan nga kjo pas i kishim frik se mos të rinjë do të ndikohen për muslimaneve. Kështu për hapën fjalë në qytet, se muslimanët ishën të preku nga një së mundje lëkure në supët e tyre, dhe se ishën shumë të dobet dhe të pafuqishë. Këta fjallëja rritën profetisë sërallu alesallem, e cilu u dretohet muslimanëve dhe u thot, Allahu e më shiroft atë njëri që shfaqë fordë sot, gjdo burë të zbuloj supin edhe kraun e djatë, dhe në tretë gjirot e para të vrapoj lehtë. Atëherë të gjithë burot e zbuluan krahun dhe supën e gjatë Me qëllim që, që dukej që nuk janë të sëmur Qëtë ashtu në tre rotulimet e parë rëtqabes Dhe të vraponin lehtë Që të tregonin si janë të fuqishëm Ishin dëmi dhe të veshur një loj Me supën e nëzjerë jashtë Dhe që vraponin lehtë rëtqabes Ishte një regull që koreshe dhe banor të mekës Nuk e kishim parë dhe rëtqabes është e habitshme Se pas dy vitesh, pasi muslimanët kishin marë meken Profetis sër Allah a.s. deresa bënd të tawafin E kësës buluar supin dhe vrapon të lehë në tre të gjiro të para Omeri e pyët i habitur Meka është në duar tona tani ojderguar i Allahut Përse dhe pronën akoma kështu Profetis sër Allah a.s. ja këtheu O Omer, kjo është tradita ime deri në ditën e kiametit me këtë sigurë thot që forëtë dhe adhurimi e cim paralel deri në ditën e kja mejtët. Vizita e qabës shënon kulmin e përkushtimit, bindjes dhe nështrimit të plotën në e Allahot. Në të njëtën kohë kërkojt për e te që t'jesht në kulmin e krenariz dhe forësis. Pas i profetës sërallalli oselem i përfundoj rritët e umrës u dretohet paris e kurejshëve. A pranoni të organizoj një gosti dhe të mërë një pjesë, ishin armisht më të ashë për të profetis sallallalli osellem ata që i pëton të në këtë gosti. E këshin kështrejtuar, torturuar, nxjerë nga vendlindje e ti, vrar të afrmit e ti. Me gjithë atë, profetis sallallalli osellem karakterizohin nga shpirti i bashkimit duke i thënë jo përqarjes dhe uretjes. Kure ishët e qënjë përfacuës, huetib i bën Abdul Uza për të thënë kanë përfënduar të rëditët pra ndaj dil nga toka jon dhe huetibi i ja atrasmetoj këtë fjal duke ngritur zarin sa ati bënu bade që ishte nga panorët e medines ishte ullur dhe kur të gjoj këtë fjal ju dretua huetibit ajo nuk është as toka jote dhe ase babaj të tënd por është e të dërguarit Allahut Ai nuk del prej saj vetëm me të mirë edhe krenar. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pa Sadin dhe duke i buzëqeshur i tha: O Sad, mos u sill keq me dikë që nuk ka vizituar në vendin ton. Më pas u drejtua Huajtibit dhe i tha: Do të bëhet ajo që u kam premtuar o Huajtip. Do të dalim pas tre netesh. Më pasu dhe tua nga musliman të tjerë dhe u tha, O musliman, as një prej nesh të mos ndodhët në, në mekë kur të përëndojt djeli. Para se si të përëndojt djeli, dymi muslimanët kishin dal nga meka, dhe kë mos uvënuar as njeri. Dhe gjithë jetës, profetis sara Allah, nuk ishte gënyur, nuk ishte mashtruar, nuk kishte treguar i pabes dhe gjithmonë mundohej për bashkim dhe mos përçari. Është për të ardhur keq që sot muslimanët përqahen nga ndryshimet e shkollave të fikut, xhamateve dhe sekteve të ndryshme, sunit dhe shiit. Profeti sallallahu alaihi wasallam bashkimin e kërkonte edhe mes jo muslimanëve, dhe jo më mes vet muslimanëve. E keqja është se ne nuk e kuptojmë si duhet traditën e tij dhe si rjedhoj nuk e praktikojmë ashtu si që është. Pas i profetis Arallahu Alehu Sallem dhe muslimanët dolin nga meka, profetis Arallahu Alehu Sallem i dërgoj një letër njërit prea tyre cilët u shkaktuan muslimanëve shumë humgje në betejen e uhudit, Khalit i bën velitit. A i në shpirt nuk ishte armisor, por ishte njëri i dhenë pas luftës. Profeti sallallahu alejhi wasallam letrën ia ja dërgoi me anë të Velit Ibn Velit, vëllait të Khalidit, i cili si ishte musliman. Në letrë Profeti sallallahu alejhi wasallam i thoshte: "Jevonuar për të bashkuar me ne, o Khalid. A është e mundur që njerëzit si ti dhe më një të madhe të mos e pranojnë Islamin?" Këto fjalë Profeti sallallahu alejhi wasallam ja thoshte atij që ishte shkaktari për humbjen e muslimanëve në Uhud dhe si rjedhoje kësaj edhe vrasja e gjëgjajtë të ti të dashur, hamsës. Ka njërës që, kur u shkaktohen dhimje nga dikush, nuk e harrojnë edhe këthejnë bodën përmbysë, dhe e sa thakmerën, kurse profetisë sër Allah, kështë e shpirët që falte dhe e harronte të keqë. Me të arritur velit i bun velidi, të volaj ti, khalit i bun velidi, ja dha letrën e profetisë sër Allah, dhe i tha, O Khalid, nuk kam parë gjë më të habiteshme se sa të vonohesh ka gjatë për të pranuar Islamin. Dhe ka pasur një mendje të hollë si kjo jotja. Vetë dërguari i Allahut është interesuar për ty dhe na ka pyetur. Ku je, Khalid? Dhe përse është vonuar ka gjatë? Për Zotin, sikur të na vi, do ta nderojmë mbi tierrët. Pastaj lexoi Khalid letrën e profetit sallallahu alejhi wasallam, tregon Ideja që i dërgori Allahot kështë e pyëtë në mbimua, më preku. Dëzë njëri, sa i keqoftë, pa tjetër që e ka një anë të mirë, dhe këtë duhet të zbulojmë dhe shfridzojmë. Sa do që zemrën të aken buluar ureqja, armisia dhe ezeza, ajo ka dhe anën e sajtë të bardhë, e cila do vetëm të zbulohet dhe të hiqet ezeza që e kam buluar. Tregon, khalët i punvelidit. Tërnatën e kalova duku menduar Sa më kishtë e zën pak gjumi Pashtë në ndër Që isha në një tokë të ngusht Më pas dole në një tokë të gjelbër dhe të gjirë E shiha që Sa e rishim përbaluar me Muhammedin Aj fiton të Dhe duke që aj do të rionfon të mbine Ather Mendoza të shkoj të kiderguar i Allahut Dhe mendova se Kë mund të marrë me veti me një më vajtë të safan i vënumeje të cilin e takova dhe i thash. A të dvish me mua për të këtërguar i Allahut? A i më përgjithë. I tërguar i kujtë, i tërguar i Allahut ja këtheva. Pas i ne humbëm me të dhe pas marrëveshës e hudebijes, gjithë ka përfundoj. Por a i refuzoj dhe nuk pranoj të më ndjekë, unë me vete thashë njësh një burr që është vrarë babainë e Bedrer, s'ka si vjen. Atë shkohet tek Ikrime i bën e bigjehli, i cili po ashtu refuzoi propozimin tim. Pasi Ikrimës mendoa të shkoj të them Uthman ibn Talhas, që mbante çelësat e qapës. Por mendoa që një njeri që ka humbur katër vëllezër në betejën e Uhudit me muslimanët, nuk ka si të vijë. Megjithatë, thash me vete, ç'ti them një herë. Kështu i thash që të më ndjek për të i dërguar i Allahut. Dhe për që di, ajmu përgjith, për zotën, edhe unë mendoj, ashtu si që me ndonë ti, o oh Halit, do të dëvi me ty. Kështu unë njësën të dy për në Medine, dhe pak parëse të arrinin atje, takohen papritur në rrugë me Amar i bën Asin. Pas marveshës hudebjes, Amar i bën Asi mori plachka të ti dhe u lërguan nga meka pasi e kuptoj që një gje tjil ishte fundi poshtetit të koresheve kështu a ju nisë për në abisini tek mi ku i ti mbreti në gjashi pasi u takua me të dhe mbreti në gjashi i urojmi se ardjen a e vendosi të qëndroja tje një dit dhe e sa ishte me mbreti në gjashi një nga muslimanët Amr i bën Umeje Vjen dhe i jep një gjashijut një letër nga profetis sallallahu alesallam Kur e pa amër i bën asi muslimanim I nevrikosur i u drejtua mbretit një gjashij me fjalat O mbret, ma lër mua këtë njëri Pasi a i është i dërguar i armiku tim Ma lër se duat a vras Mbretin një gjashij zemëruar ja këtheu A do të vras është të dërguarin e të dërguarit të zotit Tregon Amr i Banasi, e pash në gjashiu në fityrë, dhe i thash, O mbret, a është a i i dërguar i Allahut? A i mu përgjith, po, dhe unë kam djekur fejn e ti. Fët Amr i Banasi, unë isha larguar nga vendlinja ime për të ardhët e në gjashiu, kurse a i vetë kishtë pranuar islamin. Më pas në gjashiu më tha, o Amr, më dhjo mua dhe pranoj islamin. Ma jep dhe besën për këtë. E un, ia dha besën dhe u ktheva në Medinë, ku para së ty një qytet takova Halit ibn Validin dhe Uthman ibn Talhan. Kështu shkuan të tre këta burra të mëdhenj te profeti sallallahu alejhi wasallam. Muslimanët e Medinës nuk ishin gëzuar më shumë përveç ardhjes së profetit sallallahu alejhi wasallam, ashtu siç u gëzuan me ardhen e këtyre të treve. Profeti sallallahu alaihi wasallam u dretuan nga muslimanat dhe u tha Me ka u ka sjell vajkën e saj Me ta par xhalit ibn Velidin profeti sallallahu alaihi wasallam buzqeshi dhe i tha Afrohu dhe ulu o xhalit Me të ulur Khalid i tha Dashmoj se nuk ka zot tjetër veç një Allahu dhe se ti je i dërguari i Allahut Profeti sallallahu alejhi wasallam duke ngritur duart nga qielli tha: O Zot, falah Alidin për gjithçka që ka bërë më parë. Më pas erdhi Amri ibn Asi dhe i tha Profetit sallallahu alejhi wasallam: Shtrej dorën, o dërguari i Allahut, që të të jap besën. Profeti sallallahu alejhi wasallam i zgjati dorën, por Amri e tërhoqi përsëri dhe i tha: Kam një kusht më parë. Çfarë kushti? e pyetje profetit sallallahu aleyhi sallem Amri i tha të më falen gjithka kam vepruar më par profetit sallallahu aleyhi sallem i tha a nuk e dinti që islami fshin gjithka ke vepruar më par atëher zgjatën duart duke i dhenë bes profetit sallallahu aleyhi sallem në këtë kohë Filoj profetës sallallahu a.s. të shkruaj në bretërve të botës, ku i fëton të të pranojnë islamin. Ga Muhamedi i dërguar i Allahut, dretuar Herakliut, të madhe të romakove, unë të vëtoj të pranojnë islamin dhe të shpëtosh. Ga Muhamedi i dërguar i Allahut, dretuar Mukaukis të madhe të Egjiptit, unë të vëtoj të pranojnë islamin dhe të shpëtosh nga Muhamedi, i dreguar i Allahut, dretuar Qistras, të mallit të Persis, unë të ftoj të pranosh Islamin dhe të shpëtosh. Pasi që të theceuar situatën në Gadheshullin Arabik, profeti sallallahu alejhi wasallam mesazhin e tij e kaloi nga i lokal në global, mbar botror. Ishin këto letra dretuar mbretërve të botës, ato të cilat e lërcuan dhe më shumë marrin në Mekes nga muslimanët. Kjo Pasi koreshët, tani e shihni që mesajji i profetis sallallalli e sallem Po merte një dretim të ri, atë univerzal Ata e shihni që autoriteti i ti ishte gjithë mund në rritje Kurse autoriteti i tyre gjithë mund në rrënje Shembuli më i mirë për këtë është se Kurja rriti herakliut letre e profetis sallallalli e sallem A i pyeti këshetarët e ti A gjendën do një burë nga vendi, nga vjen letra? Po i thanë është një karovan nga vendi i këtij burri që ka lënë tokat tona. Më sillni këtu, i urdhëroi Herakliu. Rashiç karavani që ndolli në kohën e arritjes së letrës ishte karvani e Busufjanit. Herakliu i mor në pallatin e tij dhe e Busufjani ndori para, kurse pjesëtarët e tjerë të karvanit pas e Busufjanit. Totjerëve u tha: "Nëse gënjen, për e Busufjanin e kishte fjalën, vetëm ngrini dorën." në pas e pyeti Ebu Sofjani. Nga qfar familje rrjetë, Ebu Sofjani ja këthejo. A rrjetë nga familia e mirë, Herakliu e pyeti. A tregojë ndo njëheri pa besë? Jo, ju përgjith Ebu Sofjani. A gënjen e pyeti përseri Herakliu? Jo, ju përgjith Ebu Sofjani. Herakliu e pyeti po ndjekësit e ti, shtohen apo paksohen? Shtohen, ju përgjith e busufjani. A kanë do një pretyre që e braktis përsi rikët fej, ishë gënjujer prej ti, kur ju përgjith e busufjani? E qëfar urderon kë njeri? E pjëti Herakliu. Urderon për sinceritet, pas tërti morale, për të respektuar fërithisin dhe falje. A tërë Herakliu i tha, Nësa ato që theja në vërteta, kë njëri dhëtë këtë në sundimin e ti edhe vendin ku jam ullur tani. Pas i dolin njashtë, Ebu Sofjani u tha tjerave, pas ka marë nam të madhë Muhammedi, për Zotin, a i dhëtë triumfojnë dhe nesh. Profetis Salallu Alejo Sellem u dërgoj 14 letra, 14 mbretërve në mbar botë. Një nga shokët e ti i tha, oj dërguar e Allahut, bretërit nuk pranën letra, vetëse po qenë të volosura me vull. Dhe erën e atëko, profetis S.A.R.A. nuk ishte pasur vull. Atëherë a i urdhëroj që di bëjë një vull. Në këto kuptohet qartë që profetis S.A.R.A. i respekton të konventat në dërkomtare. Të katërm dhe të dërguarit e profetis S.A.R.A. që qonin letrat, Më parë kështë në mësuar gjuhën e vendeve ku të të dërgonin letrat Profetë Sërala L.S. gjithmoni nëziste shokët e ti për të mësuar gjuhët e huaja Njeri tha zedit më thabitit O zed, shko dhe mëso gjuhën e qifutëve Mosu këthe, dhe e sa ta kesh mësuar atë mirë Tregon zedi, shkova dhe mësova atë për të të mëdhjet dit dhe u këtheva Profetë Sërala L.S. me pyetit O Zejdi, më po, a mësova ti? Po, O i dërguari i Allahut, ju për Zejdin. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pyete përsëri: "A mund të shkruash në gjuhën e O Zejdi?" Po, O i dërguari i Allahut, mundem, ja këtë O Zejdi. Tregon Zejdi, më pas u shkruaja çifuteve në gjuhën e tyre. Kështu, pushtetin që ndërtoi Profeti sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë dhe më pas e fuqizoi duke e zhvilluar talentet dhe dhuntit e shokove të ti. Me gjithse Medine ishte një qyteti vogël, ajo tashmë kishte njëres të gjitha fushave, kishte luftarak, politikan, ambasador dhe njohës të gjuhëve të huaja. Katër më dhjetë të dërguarit që i qoj profetës së lalali sëlem të mbretret e botës, nuk ish gjodhi që të dinin vetëm gjuhë të huaja, por kishte edhe kriterit qera. Për shembulë, i dërguari që vajti të Herakliu ishte duhje El Kelbi, që ishte edhe i bukrë. Jo vetëm kach, por profetje S.A.R.A. kur udretoj mbretërve për dorë të termin i madhi romakove, i madhi perseve, kjo për shak se ata ishin të mëdhajnë të populli tyre dhe duaj që ta vlerëson të pozitën e tyre. Kër letra i ja arriti për andorit të persis dhe lezoj filimin e saj, nga Muhamedi i dërguar i Allahut dretuar Kisras të madhët të persëve, a i tha, një ropë që ka vën emrin e ti para emrit tim, dhe të satoj letrën pa i lezoar. Kërki lajmë i arriti, ja profetet së Rallovalli Vesellem tha, Zoti i atë ja coptoftë për shtetin. Në pasë, Kisra i kërkoi guvernatorit të tij në Yemen, që quhej Bazan, që të dërgojë dy burra ta marrin profetin Sallallahu Alejhi dhe Selem dhe ta dërgojnë tek ai, çitë ndu koi. Bazani duke plosur kërkesën e Kisras, dërgoi dy burra në Medinë. Me ta arritur në Medinë, ata i kërkuan profetit Sallallahu Alejhi dhe Selem të shkonte me ta tek Kisra. Por në kët ditë, Zoti e kishte çoptuar pushtetin e Kisras si pas lutjes së profetis sërallal e sëllem ku kështë mbetur i vrar nga gjali e ti kur profetis sërallal e sëllem i do gjoj dy dërguarit e bazanit busqeshi edhu tha këthe huni të badroni juaj dhe i thoni që zote im e ka vrar zotin të uaj kështu të dy u këthujen kë bazani që ti apërcinit fjarit e profetis sërallal e sëllem a ju tha Sa po më ka njoftuar se Kisra është vrarë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Njallahu dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij. Me pranimin e Islamit nga guvernatori i Yemenit dhe popullata e tij, e pranoi. Kështu i gjithë Yemeni pranoi Islamin për shkak dhe një njeri u të një njeriu si të vet. Profeti Sallallahu Alejhi Sallam e la siguranatorti i Yemenit derisa vdiç në vitin te profetit sallallahu alejhi wasallam kur ente hajineti të fundit. Te 14 të dërguarit që i çoi profetit sallallahu alejhi wasallam për të mbretërit të botës u kthyen. Prostnieri prityre. Harith ibn Umer el Asdi. Ai të dërguar për të mbretëri nga Sasin, që ndodhej pran kufrive të Shamit. Banorët e sa ishen arabë dhe kishin si fetë të tyre në krishterizmin. Numri luftarëve të tyre arrinë të deri në 200.000 luftarë. Mbretëria e tyre është rije në gjithë kufirë në mes arabëve dhe romakëve, duke kryuar kështu një ripë mbrojtës për romakët nga arabët, një lojë si që ishte ustëria e libanit për Israelit. Me të arritur Harith Ibn Umer LSD në mbretërin nga Sasin, fillimisht takohet me vëllajnë e mbretit, cilë e pyet ku sheti jam emisar i u përgjith harith a ke gjë me vete i pyet e përsëri kam një letër i u përgjith harith dy këmët dashur të jap informacione pa takuar mbrejtin më par vëllaj mbrejtit filloj të ashoj mësisht dhe i tha mos e nga shokët e Muhammedit po i u përgjith harith vëllaj mbrejtit e njohun nga pastertia e trupit dhe rrobave dhe mënyra e folurit. Me dëgjuar që ishte nga shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, vllai i mbretit e lidhi dhe ia ja preu kokën. Qylaim i ja arriti te profeti sallallahu alejhi dhe sellem ditën e njëjte në Dark. Mëngjherë profeti sallallahu alejhi dhe sellem urdhëroi që njerëzit të mblidheshin në xhami, edhe pse namazi i atis kishte përfunduar. Me të mbledhur njerëzit Profeti sallallahu alejhi wasallam u ngjit në mimber dhe u tha: "O shqerrar, valla juaj dhe misari im, Harith ibn Umer al-Asdi, kush beson në Zotin dhe në botën tjetër, let përgatitet nesër pas namazit të mëngjesit për të luftuar gabassinët." Kështu, shohim se reagimi i Profetit sallallahu alejhi wasallam ishte i shpejtë, pasi ai pranonte gjithçka Përveç pabesis letraftis. Qëllimi kryesor i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem ishte transmetimi i mesazhit hynor dhe vrasja e misarit të tij do të shtynte fiset arabe që të krijonin probleme me gjithë emisarët e tjerë të Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Nëse Profeti sallallahu alejhi dhe sellem do lejonte që kjo të kaloj pa undir, mesazhi i tij do të haste një sër vështirësish të tjera më pas. Kështu që reagimi duhet të ishte i shpejtë dhe vendimtar me qëllim që tir gadi shulah arabik te merte mosim prek sa ngjarje kështu qellimi profetit sallallahu alejhi dhe sellem nuk ishte qe te hynte ne lut gassasinet por deshironte te eliminoi pasojat qe mund te lindin per mesazhin nese nuk do te reagonte me fjalet e zhvrar valla juaj profeti sallallahu alejhi dhe sellem ngre lart figuron e neshtetasve dhe bashkombasve te tij familja dhe te afrmit te harit ibnumerit kur dhe gjuën këto fjallë, shikuri se janë gjerë krenarë që janë bashkombas të gëti shteti islam, që nuk lejon të derdhët një pik gjaku të në shtetasve të ti. Ata në shtetas të cileve u dalin syt për të marrë një vull, që në fund të fundit është e drejta e tyre, është vështir që ndien krenarë për një shtet dhe komp të til, dhe është e vështir të aduan vendin e tyre. A i personë, që ndyët i përbuzur dhe ofenduar në vendin e ti, është vështirë që të regohet i gachëm për të sakrifikuar për të. Kurse a i njeri që respektohet dhe ndërohet nga vetë shteti i ti, a është i gachëm të sakrifikojt gjithë shka në mbrojtje të vendit dhe dignitetit të ti. Profetis S.A.S. me këtë rrisë të vlerën e bashkomazve të ti, dhe dhe thot botës që në shtetacit janë të shtrejnët dhe duhet respektuar. Të nesërmën, pas namazit të mëngjesit, 3000 luftëtarë ishin mbledhur jashtë xhamisë. Ata do të luftonin me gazetinë që ishin aleat të Romakëve. Distanca mes Medinisë dhe Jordanisë, vendbanimeve të gazetinave, ishte 1000 km. Kjo ndodhi në një ditë të xumâ të muajit gusht të vitit të 8 të emigrimit. Profeti S.A.S. nuk pritë asë të falit gjumaja të të njësëshin, por me njëherë, pas në matë të sabaut, aji urdhërojë këtë njësë e ushtria, kusë aji dhëtë qëndronë të fatë të gjumanë me njësë dhe tjejë në medine, edhe dhëtë i arrinë të rrugës. Me të falur, profeti S.A.S. në mandë të gjumasë, e arriti ushtrinë gjëtë rrugës. Sa arriti pëjëtjë? Ku është Abdullah Ibn Rawaha? Njerëzit u habiten nga kjo pyetje pa njëri tjetrën dhe nuk folën. Më pas erdhi Abdullah ibn Rawaha dhe profeti sallallahu alejhi dhe seleme pyeti: "Ku ishe, o biri i Rawahs?" Anuk tham pas namazit të sabahut, Abdullah ia ja ktheu: "O i dërguari i Allahut, desha çit shtoj të mirat. Kështu vendosa të fal namaz në xumas me ty në Medinë, më pas të bashkohem me ushtrinë." Profeti sallallahu alaihi wasallam i ushqyf fytyra dhe i tha: "Jo për Zotin, o Abdullah, të dalësh në luftë për hir të Zotit është më e mirë se kjo botë me të mirat e saj." Ai e di se ç'ndryshim keti me tjerët që dolën para tej? Abdullah u ia ja, ktheu: "Distanca e rrugës që ecën o i dërguari i Allahut." Kur se profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Jo për Zotin, ndryshimi është si distanca mes lindjes dhe perandimit." Që pasi mesazhi për profetin sallallahu alejhi dhe sellem është më i shtrenjtë se gjithçka tjetër. Por disa çase le të harrojmë se profeti sallallahu alejhi dhe sellem tha këtë fjalë në një moment lufte. Le të marrim këto fjalë dhe të zbatojmë në realitetin tonë. A është e mundur që mesazhi të jetë kaq i shtrenjtë edhe për ne? Paramendoj veten kur pyetës profetin sallallahu alejhi dhe sellem ditën e Kiametit ku ishë o filanë dhe o i filane, qëfar bët me mesajin tim, qëfar do t'i thu o shvallë? Pas kësaj, Abdullaj Ibn Rawaha tha, për Zotin, nuk gjej gjë tjetër t'ave proj që të më falë Zotin zëmërimin e profetis së Rallalë e Sallem, vetëse të vdes si dëshmorë. Me t'i se Abdullaj Ibn Rawaha nuk ishte bërë diçkat keqe, pas i shkaku përvonimin ishte se kishte dashër të falë gjumanë, ai ndjente se kishte bër diçka shumë të madhe ngaqë gjunahet i kishte të pakta çdo gjë sado e vogël i dukej e madhe kur sa ta njerës që gjithjetën e kanë lënë gjunahe u duket sikur nuk bëjnë ndonjë gjë të madhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk mori pjesë në këtë betejë jo për shkak se si ishte i semur dhe i moshuar në moshë 60 vjeç në këtë kohë Por më çojlim që të mësojë muslimanëve që përgjithësia e mesazhit nuk kishte vetëm atë. Por hapja e ti. Islamit nuk është përgjithësia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Përgjegjës për përhapjen e Islamit nuk janë vetëm imamët e xhamive, dha ata që kanë studiuar për teologji. Islami mund të shërbehet edhe duke studiuar për teknologjinë, art, shkencë. Nuk është të thënë që Islami mund të shërbej vetëm hoxhallarët. Profeti sallallahu alejhi wasallam pasi përfundoi diskutimin me Abdullah ibn Rawahun, ju drejtuua ushtrisë dhe tua ushtris, caktoi komandantin duke thënë: Komandanti i ushtrisë do të jetë Zejt ibn Harith. Nëse vritet ai, do të zëvendësohet nga Jafer ibn Ebitalib. Nëse vritet ai, do të zëvendësohet nga Abdullah ibn Rawah. Nëse vritet edhe ky, zjidhni kët doni. Në këtë ushtri bënde pjesë dhe një nga komandantët luftërak më të aftë të kurësheve, Khalid ibn Walid. Së harë që përmende emrin e një komandanti, ai uronte që të ishte ai. Megjithatë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk e përmendi emrin e tij. Kjo për shkak se ai kishte vetëm disa muaj te kishte pranuar Islamin. Me këtë profeti sallallahu alejhi dhe sellem sikur i thoshte që diçka e tillë do të vijë vetëm pasi ti forcohet besimi është një lojë, si me të rrinjë që luajnë futbod në ditët tonë. Sa është me skuadrën e të rrinjive, të gjithë me ndojnë se pojri me të vjetrit, dhe të ashej për para skuadrën. Por, me të hyrit me të vjetrit, yli i ti shuhet me njëherë. Kër u shtria përgadit e për të njësur për dhëtim, vjenjë që fut, pasi profetisë al S.A.S. i kështë dëbuar nga medinat që futet, që kështë në treguar armisi d që e njëhtë e mirë të urat. A i shkojtë e profetit sëralal e sellem dhe i tha, o baba i kasimit me emrën edjali të profetit sëralal e sellem. Ne e kemi të shkruar në të urat që nëse profetit thot komandanti ushtriz është filani dhe nëse vritet është filani, kjo dhe thot që i pari dhëtë vritet pa qeter, pasi profetet nuk mund të flasin gjëra të pa qena. Kjo dhe nëse përmen 99 emra, ata duhet të vdesin. Anukës kjo edhe në fein tuaj, o babai Kasimit, më kat kuptoj qartë që çifutët e dinin se Muhamedi alayhis salam është profet. Profeti sallallahu alaihi wasalam kur i dëgjoi këtë fjalë, heshti dhe nuk i ktheu përgjigje. Ne këtë kuptojmë edhe një herë që ka gjëra që nuk ka pse të u kthesh përgjigje dhe heshtja është më e mirë. Kur e pa se nuk mori përgjigje, ai shkoi te Zeidi ibn Thabitit komandantit të ushtrisë dhe i tha Ozet, shko përshëndetu me gruan dhe puthi fëmijët, pasi nuk do t'i shohësh më pas kësaj dite. Nëse i shë pas kësaj dite, dij se profeti juaj është gënjeshtar. Por Zedi u përgjigj, dëshmoi se ai është i dërguari i Allahut, nuk them që të përshëndetem me gruan dhe as nuk lë testament, por i mbështetem Allahut. Që futi tha me vete se zedi duhet të ketë probleme me gruan, prandaj nuk thehet dhe shkojtë Gjafer i bënë e Bitalipi. Me ta takuar i tha, o Gjafer, shko për shëndetu me gruan, pusi fëmijet dhe shkruajt testamentin pasi nuk do t'i shohësh më pas kësa e dite. Nëse i shë pas kësa e dite, dhjetë se profeti juaj është gënjështarë por edhe Gjaferi ja këthehu me një të njëtët fjallë. Dëshmojë se aji është i dërguari Allahut. Nuk thehem që të përshëndetëm me gruan dhe asë nuk lëtë testament, por i mbështetëm Allahut. Atej që futi u këthyhe duke kafshuar duat nga i nati që nuk i arriti qëlimit. Allah në Kur'an thotë, po, në qëfë se ju bëheni të dërueshëm dhe ruheni mëkateve, dinakëria e tyre nuk do të dëmtoj as pakë. Ali Imran 120 Kur nuk mund të vije keqe këti umeti për derisa respektojmë parimet e besimit Gratë, derisa e shihni në ushtrin duku larguar, u thoshin Allahu ju mbroft Allahu ju ndihmoft Allahu ju dhënd nga përkrahja e ti dhe ju këtheft njërës të mirë Abdullah ibn Rawaha u akëthend Përsa më përket mua Nuk dua të më kthej Allah. Unë lut sa Allahn të më falë dhe të goditem nga një heshht e cila të përshkoi pjesë të brëndshme të mia dhe mëlçinë. Kështu, niset ushtria në një udhëtim të gjatë prej 1000 kilometrave, derisa arritë në një vend të quajtur Mutte. Ma të arritura ti, u vin lajme që Gajsinet kishin përgatitur një ushtri prej 100 mijë ushtarësh për tu përballur me muslimanët duke dhe gjua lajme që ushtria muslimanëve nuk më poshtet, nga e sinët këshin kërkuar në dimë edhe nga romakët, të cilët me njerë këshin njësër një ushtri me 100.000 luftarë. Numërë luftarëvë të tyre ishte 200.000. 50.000 pre tyre ishim kalorës. Kështu në këtë betej mërë të piesë dhe perandoria romakë, e cila përfatëson të fuqin e dytë më të madhe të kohës. Me një erë zeti bënë harithin, blodhi o shtrinë dhe u tha, më jepni ndo një mendim, duke diskotuar panë që ishin para të tre zhjidjeve. E para, të këthejshin përsi në Medine dhe të jithoshin profetit S.A.S. që ishin 200.000 luftarë dhe s'mun që bënin balë, për të të qerët e kundështuan duke thënë, po si të alëm gjakun e vëllaj tonë dhe këthejhemi të këdërguar e Allahut dhe të thejhemi që e braktisëm urdrin të t E dyta, ishte të kërkonin për forcime nga profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam. Por shpëtën atë edhe këto xhigje, pasi e dinin se nuk kishte musliman tjerë që mund të vinin. Aty ishin të gjithë muslimanët e Medinisë. E treta, ishte të luftonin. Por si mund të luftonin 3000 lufttar kundër 200000? Abdullah ibn Rawaha del para ushtrisë dhe u thot Ajo së cilës i fleksohen e tani, është ajo për cilën keni dalë. Ne nuk luftojmë më armisht tanë, sepse jemi të shumë në numër dhe kemi armatimet të shumë ta, por i luftojmë me këtë fejë, me cilën në nderojë Allahut, përndaj qohuni dhe mbështetur një Allahut, të gjithë thyrën një zari, i jemi mbështetur Allahut. Dhe gjendër në këtë situatë, muslimanët e panë të nëvëshme të vendosë një plan luftë. Nese do të qëndrojnë në tokë të hapur 200.000 luftarë do i rëthoni me njëherë, dhe do të shfarostin në një kote shkurtër. Aqera ta rënda kortë që të kërkonin një fshatë vogëlë, i cili do të rëthojnë nga dy anët nga pemë. Musimanët do të qëndronin para fshatit, duke pasun nga prapa shtëpit, simbroje dhe anësh pemët. Kështu ata do të dëtironin kundeshtarët të luftonin me një numër të kufizuar trupësh. Nëse kërkon zhvillim dhe të ishtysh njerëzit të mendojnë dhe punojnë, këtë mund të abësh vetëm manë besimit. Vetëm besimit të siguron që njerëzit sakrifikojnë dhe planifikojnë si që duhet në kohë të vështjira. Kështu gjëtë një fshatë vogël që i plëcon të kushtet dhe u vendosën aty si pas planit të përgatitur më parë. Vetë romakët e kishin rështuar ushtrinë përse gjeri, Dhe kur pa në vendosin e muslimanëve e kuptuan që dhe ta kishin të pa mundë të luftonin gjithë në atë gjendje. Kështu, u detiruan të ndajnë ushtrim në skuadrë përse gjati, ku gjdo skuadrë përbëjn nga 3.000 luftarë. Vendi, ku ishën vendosin muslimanët, nuk lejon të që të luftonin më shumë se 3.000 romak këndërtyrë. Në këtë, zetë bënë haritë të kishtë në zjerë jash loje shumicën e ushtricë romakë. por ushtria muslimane u përballën me një problem tjetër serioz, që ishte se skuadra që luftonte në vinë frontin e muslimanëve në çdo 2-3 orë ndërrohej me një tjetër, ku se 3000 trupat e muslimanëve ishin pa ato dhe nuk kishin kohë për të pushuar. Është një lloj sikur një nga skuadrat e futbollit të ndrojë lojtarët e saj çdo orë, ku se lojtarët e tjetrës të luajnë gjithë ditën pa ndëruar. Vaqdoj beteja e ndezur për 6 dit dhe duke që beteja ishte në favor të muslimanëve. Të vrarët nga në muslimanëve në këto 6 dit ishin vetën 12 të vrarë, kusë nga romakët ishin me cindra. Në ditën e 6, komandanti romakëve, Malik i bën nërafile, u thëtë ushtara ti. Duhet të ndryshujnë plan në luftës, qëllës i fitores për ne është në vrasen a ti që mban flamurin atër do të thyhet pjesa tjetër e ushtris. Me të filuar beteja ditën e gjashtë dhe u përzien ushtrit, filuan romakët të përqëndrojnë në drejtim të zed i bën haritës, që mbante flamurin e muslimanëve. Ata filuan të gjuan zedin me shigjeta dhe heshta, sa që të regojnë ata që e pan trupin e ti nga muslimanët. E pan trupin e zedit të mbushër me shigjeta, si të ishte vend kurin bletet, për Zotin, a nuk lëvizin nga vendi, dhe lisa shëgjeta dhe heshtat i atë qanë trupin. Kur rëzua nuk rang nga pas, por u rëzua në vend. Vetë profetis S.A.S. ua përshkruan të ndodhit e luftës muslimaneve si të ishte në luft. A i tregon, Zoti ma afrojt tokën sa që un ishqihja të ke luftua. Duke përshkruar atë që ndodhët në fushën e betejes Profetët sër Allah e selemu të regon të muslimaneve Flamurën e ka në dorë zed i bën halithe dhe e shod duke luftuar Tani sa pu vra dhe e shod në gjennet E me vrasin e zedit flamurën e ban lartë Gjafer i bën e Bitalibi Dhe gjitha shëgjeta dhe heshtat u dretuan dreti Duke barë këtë a izbret nga kali dhe fillon të luftoj me flamur në dorë Niga Romaqët e qellon me shpat në krahun e tij të djathtë dhe ja kaput atë, duke e bërë që dhe flamuri të bjerë. Në një herë Gxhaferi nuk i kushtoi kujdes krahut, por kapi flamurin me dorën e majtë dhe e ngriti lart. Një lufttar tjetër e qelloi në krahun e majtë duke ia prerë atë. Duke e parë që flamurin që po binte, Gxhaferi mbërtheu atë me krahët e mbetur duke e shtrënguar për krahorin. Një treth vjen dhe godet me shpat në barkë, dhe vetëm atëherë u shemë për tokë. Trekon Abdullah Ibn Omeri. E pash krarorin e Gjafer Ibn Ebit Talibit dhe numrova mbi 70 goditjen e të. Më pas e ktheva nga pas, për nuk gjeta as një goditjen e shpinë. Kurse profetës Aralarë e Selem në Medine u apërshkruan të këto muslimanëve. Tani flamurin e ka Jafar ibn Abi Talibi, i cili lufton. Tani ia ja prin krahun e djallt dhe flamurin e mban me të majtën. Ia ja prin dhe krahun e majt dhe flamurin e mban me krahun e të prerr. E vran edhe atë. Tani e shoh duke fluturuar në xhenet me dy krah për diamanti. Zoti ia kompensoi dy krah me krah diamanti. E shoh në xhenet duke shëtitur, duke ngrënë nga frutat dhe pirë nga lumejtë të ti Të regon një nga të planishmit E pashtë profetën Sëralorje Sëllem dirisa të regonte i rridni lotët sa që ju lakë dhe mjekra Qante profetën Sëralorje Sëllem pasi zetibën harithen e kështë rritur si djalin e ti që kër ishte të të të të vjeq Kurse gjafë e ribën e bitalibi ishte djali gjëgjajt e ti me cilin ishte rritur në një shtëpi A i që e more flamurin pa të gjaferit ishte Abdullaj Bën Ravaha. Këte përshuante dhe profetit S.A.S. në Medine ku thoshte. Tani flamurin e ka Abdullaj Bën Ravaha, por që povënohet pak. Veri sa Abdullaj Bën Ravaha kështë të marë flamurin, hezitoj të mbaj, pasi sa për ishin vrarë dy mbajtësit e flamurit. A i mendon të rëtë kësaj qëshe dhe i kujtojshin fjallet e profetit S.A.S nëse vritë dhe abdullaj bëndë rëvaha është gjithë në këtë doni, pra duket se do të vritëj edhaj. Gjitha këto mendimi vinë në mendje në atë qaste, më pas i dha zemër vetës duke recituar disa vartje. Të betohem onefës që të zbresësh, të zbresësh ose do të detyrohesh, përse valë u rëndë gjënetin, nëse nuk vritës sotë Do të vdesësht nesër Shpate e vdekjes Ja ku po vjen Dhe ajo që doje tani po të gjen Nëse vepron si ata dy Jo dhëzuar Ma pasa kapi flamurën Dhe filloj të shoh Si ku shikon të gjenetin Dhe tha Ah gjeneti dhe të qenit pran ti Im mrekulueshëm dhe i ftoht uje i ti Romakove Un është afruar në dëshkimi sa botisho nga shpata ime do t'u vi dënimi. Në këtë ko, vjen gjali gjajajt e ti që i jep të ujë muslimaneve dhe i jep një kofsh mishit të skuqër. Amdullau e merë e kafshon një herë dhe thotë, qëfar është kjo, o Biri Roahas, a koma në dënja? Për Zotin, do t'ishte më mirë që t'u shkoj e pas dë shokove tu Qëlim, që të e S .S. Në fillim çtë vërtetohet thënia e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Tashh do hinë betej, ai fillon të luftoj derisa bie dëshmor. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë thoshte: "E morë flamurin Abdullah ibn Rawaha, ai tani është duke luftuar. Evran, dhe tani e shkon në xhenet." Fanorët e Medinës u gëzuan me këtë. Pasi dy ditë para ishin nga Mekka. Profetë S.A.S. filloj të flasë bi gjendjen e këtyre treve në gjennet, dhe dhe thoshte. E shohë zet i bën Harithën në bën një krevat në gjennet floriri. E shohë dhe Gjafer i bën e Bitalibin në bi bën një krevat floriri në gjennet. Në kratë të tyre shohë Abdullah i bën Roahën në bën një krevat floriri në gjennet, vetëse krevatë i ti është me i ullët. Kërë e pyetën se përse, u tha, për shkakto vonesës së vogël në fillim për shkak se u vonua pak krevati ti në Djenet ishte më i ulët po ata që kanë me 10 tra vite që vënohen po ato vajza që vënon me vite për veçën e hijabit po ata që vënohen dhe nuk e fal namazën e Sabat në xhami po ata që vënohen dhe nuk mësojnë Kur'an Po ata që vënohen me vite dhe nuk japin kontributin e tyre për ta quar islamin para Po ata që vënohen dhe nuk ecin gjurmeve të profetis sallallahu aleyho sellem Thuaj mjaftë vënesës dhe jeto për këtë fej, o vëlladhoj motër Jetoj jetën duke ndjej kur gjurme të këtyre njerëzve të mëdhenjë Me vrasin të treve, flamburin nga toka e ngriti Thabit i bën Akremi Ti që marr pjesë në betejën e Bedrit. Me të marr flamurin ai filloi të thrasë. O Ebuseleman, o Ebuseleman. Mohet fjal për Khalid ibn Walid. Një herë pran ti u jet Khalidi, i cili i tha: "Merr flamurin." Khalidi tha: "Ti e meriton më shumë se unë, O Thabit." Ti që marr pjesë në betejën e Bedrit, kurse unë në atë betejë isha armik i profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Por Thabiti Ja ktheu, o, Khalid, mere, se ti e për këte Atër e mori i Khalidi flamurim Tregon e më pas Për Zotin, më janë thyër atë dit nëndë shpata në dorë Djo u shtritë luftonin nga mëngjesi dhe në mbrëmjë Me të rënë nata e asaj dite Khalid i mënvelidin blodhi u shtrinë Për të përgaditur për të nesërmen Dhe u tha Kjo betej nuk përfundon me fitore Po, i thanë, Halidiu tha, ne e morëm hakun e vëllajt tonë dhe quam në vend udrin e profetis S.A.R.A. Po qëfar me ndon ti, e pyëtën? Halidiu tha, unë me ndojë të tërhiqemi. Atëherë të marim edhe mendimin e tjereve, thanë, të gjithë ngritën duartë që tërhiqeshin. Por Halidiu tha, nuk mundemi të tërhiqemi të një. Nese do të dilnim në shkretirë, do të nashduknin të gjithave. Ti kushe pyet, si të tërhiqemi atëherë o halit? A ju tha, të tërhiqemi, por për nëndjekur pas. Po si mund do dhe kjo, e pyet. Arma që përdori halit i mënvelidi në plan e ti tërheqes, ishte do pësimi i moralit të armikut. A ju vendosi një plan tërheqe, i cilë thua që mësot edhe sot në shkollë të ushtaraka në përëndimë. Osht plani më madhështor për të tërhequr pa psuar humbi. Ushtria është ndanë në katër pjesë. Pjesa e djathtë, e majtë, para dhe prapa. Halid urdhëroi që pjesat që kishte luftuar anën e djathtë të nesërmen të dilte në të majtë, kurse e majta në të djathtë. Pjesa që kishte luftuar para do të dilte pas dhe anasjelltas. Të gjithë ushtarët duhet të lahen dhe të pastronin rrobat e tyre. Gjithashtu, flamurët dhe të ngjërosëshën me ngjyra tjera dhe dhe të shkruhej në të fjal të reja. Në këtë, khalit i më velidi kërkon të të krioj për shtypjen të romakët së u kishin ardhur forësat të reja në ndih. Jo e të mkaqë, por a i urderoj që 300 kalorës të ljargojshën ljarë kë ushtëritës musilmanë. Të nëjë sërmen, me të vendosër ushtërit për balë njëra qetërës dhe sa po të fillon të d dhe romakët mund të shihnin të niseshin me nxitim duke ngritur sa më shumë pluhur të mundnin kjo do thoshte që romakut jo vetëm po luftonin me një ushtri të re por tani po vinte në ndihmë edhe një ushtri tjetër Halidi u thoshte sa më shumë pluhur të ngreni aq më shumë shpërblim do të keni tek Allah më pas u tha nuk dua që të hyjni në betejë si një trup i vetëm por dua të ndaheni në pesë skuadra Kujtdo skuadër të ket 50 kalorës. Me të hyrë skuadra e parë në luftë të therrasin së bashku me ushtrinë tjetër. Allahu është më i madhi. Sa më shumë të therrisni, aq më shumë shpërblim do të keni tek Allahu. Më pas do të hyj skuadra e dytë, e tretë, e më radh. Kur të bashkohet me ne edhe skuadra e gjashtë, u ndodhem. O robër të Zotit, i mbështetun i Zotit. Kështu do të luftojmë të gjithë së bashku nuk e shkaktuar një farë hutimi me syre. Pas që të vrasin për tyre, unë do u thëras, o Robert të Zotit, këthehuni, fillëmi që do të rritje skuadre e gjasht, e pesta, e katërta, e treta, e dyta, e para, pasaj anë e djatë u shtris, pasaj e majta, pasaj pjese e prapme, dhe në fund pjese e pare saj, pa u dhe në rast që të në djekit. Ky është plani i Khalid ibn Velidit. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë u thoshte muslimanave. Tani flamurin e ka marr një shpatë nga shpatata e Allahut, Khalid ibn Velidit. Tanësim në mëngjes, Roma ku u përfasuan kur pan në çdo anë luftarë të rinj. Mëngjerr ata njëton mbretërinë e tyre, Malik ibn Rafi. Ata e pyetën ushtarët muslimanë që kishin përballë, ku i keni ushtarët e mposhtshëm? muslimanët u a këthujen, po pushojnë. Habia e tyre u shtua dhe mëtej për kurpan skuadrën e parë të Sulmante. Ate ndo që e dyta, e treta, e katërta, e pesta dhe e gjashtë, tregojë muslimanët në ato qaste e shihmë një vdekjen në syte romakave. Në njerë filluan skuadrat të i bashkojshin u shtrisë, që nga skuadrë e parë dherit e ke gjashtë. Me të u bashkuar të gjithë, halët i më velidi u thiri, o rober të allaut mbështet në Zotit, të regojnë që vetëm në atë sulm, më vranë afarsisht treqin romak. Më pas Halidi u thiri për sëri, o rober të Zotit, këthe huni, dhe me njëherë filloj skuadre e gjartë të tërhiqet, paste e pesta, paste e katërta, e treta, e dyta, e para, ana e gjatë, e majta, dhe gjithë shtrija. Të regojnë që u shtrija muslimani ishte afruar me Medinën, kurse romakët akoma pristin atjehë. Në fillim Romakët filluan të vrapojnë pas muslimanëve dhe t'i ndjekin, por komandantët e tyre filluan të therrasin. Mos i ndiqni, është kurth, është kurth. Kjo, pasi nuk e prisnin që muslimanët të rrëhiqeshin në një kohë që sa bó kishin sulmuar, do të kjo pasur një pjesë tjetër të ushtrisë duke pushuar. Kështu ata pritën në vendet e tyre, dhe nuk i ndoqën muslimanët nga pas. Vazhduan të presin Dërsa Khalid ibn Muhtarin kishin arritur po thuaj në Medinë. Me të arritur ushtria në Medinë, krad dolën dhe filluan të gjuajnë me gurr, duke u thënë: "Dezertor, dezertor, se keni braktisur frontin e luftës." Kur se profeti sallallahu alejhi dheselem doli dhe me krah hapur, u thoshte: "Jo, jo, këta nuk janë dezertor, por janë sulmues në dashë të Zotit." Në të ardhurin e Halidit, profeti sallallahu alejhi dhe sellem e mori dhe i tha: "O Halid, ti ke një shpatë nga shpatat e Allahut." Hyre në hyrjen e ushtrisë në Medinë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem nxitoi për te shtëpia e Ghaffar ibn e Talivit, ku i përqafoi fëmijët e tij. Pasi i përqafoi dhe i puthi uljit të tre fëmijët e tij në prerën e tij. Djali i madh i Ghaferit, Abdullahu, filloi të qajë. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke qarve ai ja ktheu Mos çaj o djali im, pasi babai yt tani fluturon në qiell, në shoqërinë me e melekëve. Tregojnë shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe ne u msuam që sa herë të shihni fëmijët e Xhaferit, u thoshim: Mirë se vini, o fëmijët e babait me krah fluturos. Më pas, Profeti sallallahu alaihi wasallam i mori tre fëmijët e Xhaferit dhe shkoi para muslimanëve të tjerë dhe therrëti. Ku zot kujdeset për fëmijët e Xhatthari ibn e Vitalibit? Tregojnë shokët e tij. Më njëherë pam tre burra që ngrinin duart dhe secili thriste. Un, o i dërguari i Allahut, un, o i dërguari i Allahut. Për Zotin, të tre ishin njëri më i varfër se tjetri. Kur pietarët e një shoqërie e duan dhe respektojnë njëri tjetrin, nëse dikush vdes Fëmijet i lë në dorë të sigurt Gjaferi e vdicë Por ishte i qejtë për fëmijet Pasi e dinte se në qfarë shëqërije I kështë e lën Sot kemi nevoj Më shumë për një shëqëri të tjel E gjithë kjo bete që ndodhi Ndodhi vetëm për shkak Që garantohi transmitimi Mesashtë të hynor Të gjithë ata që vdicën e këtë luft Vticën me qëllim Që të garantohi mesashtë torti tekstit Amr Khaled lexoi Chenan Ismail ilustrimi artistik Florent Rustemi